السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سلطانه سبحانك لنسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. اللهم صل وسلم على حبيبنا أشفينا وмолعنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إربنا إنا نسألك يا ربنا علما نافعا. وإنا يربنا نعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشى وعين لا تتمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير واللهما يربنا احشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه Arzukna ya Rabbana tabataq bilal maut, wushahadaq عندal maut, wajjantaq bade al maut. Ama badeu yang kami cintai, yang kami cintai, yang kami muliakan. Para orang tua kami, saudara, saudari, adik-adik. Alhamdulillah malam hari ini. Kita bisa berkumpul di tempat ini Semoga ini mukaddimah pertemuan dan perkumpulan kita Kelak di surga bersama Nabi Muhammad SAW Dan hendaknya setiap kita membuat acara dan perkumpulan Kita niatkan Dengan permohonan Niat sambil memohon Benar-benar kita itu berkumpul begini karena kita ingin kumpul kembali nanti di surga bersama Rasulullah. Dan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya. Bukan sekedar kita mendapatkan ilmu. Bukan sekedar kita kumpul akan tapi Kita harus niat, tulus, benar-benar rindu. Kita untuk dikumpulkan kembali nanti. Di tengah kita, tengah-tengah kita adalah Nabi Muhammad SAW. Baik sebelum acara pengajian ada mari kita biasakan untuk kita berzikir. Ada di tangan ibu-ibu ada nama Alwiridul Fatih. Wirid itu banyak apa saja boleh dibaca. Boleh Ratibul Haddad. Boleh Ratibul Athas, Hizbul Bahr, macam-macam wirid-wirid. Dan wiridnya para ulama-ulama itu semua adalah diambil dari Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Adapun zikirnya Rasulullah amat banyak dan teramat banyak teramat banyak susah tidak akan mampu kita untuk bisa mengamalkan semuanya akan tapi Aling tidak kita ngambil sekelumit agar digolongkan kita itu sebagai orang yang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka dikir setelah sholat jangan lupa dikir di luar sholat ini adalah dikir di luar sholat kalau dikir setelah sholat umum istighfar tasbih, alhamdulillah subhanallah, allahu akbar dan seterusnya Lalu berdoa Ini zikir di luar sholat Dan mungkin kita sarai sedikit Dan jadikan itu kebacaan setiap hari Kalau kita baca cuma 7 menit Dan itu insyaallah Sudah hafal semuanya Dan kita bisa baca setiap malam habis tahajudan Atau setiap hari Habis maghrib Intinya kita harus punya wirid Jangan sampai ada di antara kita yang tidak punya wirid Wirid itu penjaga Wirid itu adalah Satu Kekuatan Jadi kalau orang punya wirid ada kekuatan Keimanan, kekuatan bergantung Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini bisa dibaca kapan saja Hendak pepergian sepanjang perjalanan Paling tidak sekali membaca itu Semoga Allah memberikan keselamatan 7 menit, 10 menit paling lama Yang pertama itu adalah kita baca Fatihah Untuk Nabi Muhammad s.a.w Dan hendaknya kita tidak lupa dengan Rasulullah Sahabat dan keluarganya itu baca al-Fatihah setelah itu. Kemudian setelah itu kita baca Fatihah kepada para kekasih-kekasih Allah dari para wali-wali Allah. Kemudian dari para guru-guru mulia kita yang telah meninggal dunia, orang tua yang telah meninggal dunia, itu Fatihah yang bagian kedua. Jangan sampai kita lupa maksudnya mengirim doa untuk beliau-beliau. Siapapun kita sebut nanti titik-titiknya sebut mbah kita dan itu perlu kita sambung kepada orang tua yang telah meninggal dunia tanda bakti kita yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bakti jasa orang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia yang pertama adalah memperbanyak doa banyak doa itu adalah yang kedua yang ketiga adalah mendoakan Fatihah kepada orang yang guru-guru kita sebab berkahnya ilmu adalah di saat kita tidak lupa dengan guru setiap saat kita Mengingat guru Mau membaca bukunya kita ingat guru Habis sholat kita ingat guru Imam Ahmad bin Hanbal itu berkata Muridnya Imam Syafi'i beliau Beliau berkata Semenjak aku kenal guruku Imam Syafi'i Aku tidak pernah melakukan sholat dua rakaat Kecuali aku berdoa untuk guruku Allah Tanda keberkahan ilmu itu mudahnya seorang murid Untuk mendoakan gurunya Dan di saat seorang murid mendoakan gurunya keberkahan ilmu akan diberikan oleh Allah dan malaikat mendoakan walaka bimitsnin engkau akan mendapatkan sama seperti yang kau panjatkan kau mohonkan kepada Allah untuk gurumu guru-guru mulia kita sebut guru-guru kami nanti ada Habib Abdullah Baharun guru-guru ibu-ibu semua kita sambungkan dengan guru-guru kita semuanya yang guru kita sambung kepada gurunya kepada gurunya kepada gurunya kepada gurunya hingga sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah baca Fatihah ada istighfar yang kita baca. Nabi SAW. Tidak duduk satu pasiris. Kecuali beliau. Beristighfar 70 kali. Dalam riwayat. Jadi Nabi banyak istighfar. Nabi yang tidak punya dosa. masyaallah Istighfarnya sebanyak itu. Kita ini banyak dosa. Seperti orang yang enggak punya dosa. Nabi yang enggak punya dosa seperti orang banyak dosa istighfar terus makanya kita mulai dengan istighfar dikatakan oleh memhadap kalau kita ingin masuk kalau kita ingin melakukan perjalanan menuju kepada Allah, cari ridha Allah wilayah pertama yang kita masuki adalah wilayah tobat kita akan menuju dan yang maha suci untuk memohon maka hendaknya kita juga mensucikan diri dengan beristighfar maka itu istighfar di talaf ta yang pertama Minimal ya Terserah berapa Atau seratus kali Atau berapa 70 kali Kemudian setelah itu istighfar untuk orang tua Astaghfirullahaladzim li walidaya wali walil muslimina jami'a Ya Allah ampunilah Aku dan orang tuaku Dan juga orang Islam semuanya Ini tanda kita ingat kepada orang tua Jangan istighfar untuk diri sendiri saja Kemudian setelah itu apa Membaca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan katailah sebaik-baik salawat adalah salawat Ibrahimiyah yaitu salawat yang pernah kita baca di saat kita melakukan salat karena salawat itu adalah Rasulullah langsung yang mengajarkannya. Semua salawat adalah baik yang selama ini kita dengar salawat Nariyah, salawat Tibil Kulub, salawat solat. Itu semua adalah baik-baik akan tapi ketahuilah sebaik-baik salawat adalah salawatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka di situ kita hadirkan salawat Ibrahimiyah Allahumma Solli ala Dina Muhammad Wa Alaihi Dina Muhammad Kama Sallallahu Taala Alaihi Ibrahim sampai akhir kemudian berikutnya adalah Salat Fatih itu salawat yang kami tekuni yang kami buat sesuai dengan hajat kami waktu itu karena kami ingin memulai dakwah ingin dibukakan oleh Allah. Bukan saja dibuka pintu keberhasilan. Dunia. Akan kita ingin dibukakan pintu keberhasilan di akhirat. Maka diambilah Nama Nabi Al-Bashir wa Nadir. Namanya Salawat Fatih. Allah Masalli Masallim. Ya Allah bersalawatlah. Dan limpahkan kesejahteraan. Keselamatan. Keselamatanmu Ya Allah. A'la Sayyidina Muhammad. Kepada Nabi Muhammad. Al-Bashir wa Nadir. Itu adalah gelar juru dakwah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Bashir yang datang selalu memberikan kabar gembira memacu orang untuk bisa bersemangat ibadah untuk mendapatkan kebahagiaan di surga kabar gembira kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. indah, indah, indah pun demikian di saat ada yang mulai kendor, dicambuk dengan al-nadhir nabi juga yang memberikan peringatan awas ada alam barzah, awas ada neraka dan seterusnya al-bashir wal-nadhir alladhi yang tanfatihu akan terbuka Bihi dengan Nabi Muhammad SAW Ababul Khairi Segala pintu kebaikan Dan memang segala pintu kebaikan Hanya bisa dibuka dengan Nabi Muhammad SAW Tidak ada kebaikan hakiki Yang bisa dibuka kecuali dengan pintu Nabi Muhammad SAW Untuk sampai kepada Allah Harus melalui pintu Rasulullah Cinta kepada Allah Lewat Nabi Muhammad SAW Mengikuti Nabi Muhammad SAW Watan Kolikudan akan tertutup biri dengan Nabi Muhammad. Abu Abu Sharri segala pintu kejahatan. Waala Ali dan semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada keluarga Nabi Al Adhar yang telah disucikan oleh Allah. Wa Sahbil Akhyari dan sahabat-sahabat pilihan orang-orang yang dipilih oleh Allah Swt. Setelah itu kita membaca istighfarnya lagi Allah. Kita harus banyak istighfar setiap saat banyak dosa mata kita kadang, Allah. hati kita kadang, pikiran yang tidak benar. Maka baca istighfarnya Sayyidina Yunus alaihi salam. Laa ilaaha illaa anta subhaanaka innii kuntu minadz disebutkan dalam Al-Qur'an. Sayyidina Yunus alaihi di saat beliau berada di dalam kegelapan malam. Di dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya perut ikan. Sayyidina Yunus di dalam kegelapan, di dalam kegelapan, di dalam kegelapan. Saat itu mengadu kepada Allah dengan aduan ini La ilaha ilaha antar subhanak Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah yang Maha Suci. Ini sungguh aku Kuntu minadzolimin Telah zolim Tadi siang aku melihat yang haram ya Allah Saya zolim banyak ya Allah Saya melakukan dosa, penyesalan sebetulnya itu Gha ya ilah ilaan ta subhanahu wa taala ini kontuminat Aku doleh kepada diriku ya Allah. Aku tidak mampu masuk afdhraka, tapi aku melakukan haram seolah-olah aku nantang masuk neraka. Ingat sadar tu. Dan doa ini termasuk menjadi sebab dibuka segala pintu kebaikan. Sayyidina Yunus alaihissalam yang berada di dalam kegelapan, dalam kegelapan, dalam kegelapan, memanjatkan doa tersebut akhirnya diangkat oleh Allah, dilepaskan dari kegelapan dan kegelapan dan kegelapan. Maka dijelaskan oleh para ulama siapapun yang dirundung kegelapan macam-macam mungkin anak begini, anak sakit, istri cerewet, tetangga macam-macam, rizki sempit, banyaklah mengadu kepada Allah di tengah malam dengan la ilah ilallah anda subhanaka ini kuntumil alzalimin, secukupnya sebanyak-banyaknya semampunya maka itu akan menjadi sebab akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seperti dibukanya Sayyidina Yunus, Yunus dari kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan diangkat ke daratan. Selamatlah Sayyidina Yunus alaihi salam. Setelah itu membaca auzubikalimatillahit ta min syarri Itu doa diajarkan Nabi untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang berbahaya. Auzubikalimatillahit ta min syarri Aku berlindung kepada Allah. Berlindung dengan kalimat Allah Jadi segala bentuk ketidakbaikan sesuatu yang membahayakan yang Allah ciptakan Allah menciptakan ular yang berbisa Allah menciptakan duri yang bisa menusuk Allah menciptakan macam-macam agar tapi dengan doa mengadu kepada Allah dengan doa ini menjadi sebab kita akan dijauhkan dari segala yang sesuatu yang membahayakan tersebut sampai di saat orang dikabul doanya dengan doa ini kalau seandainya ada orang mau maka dia tidak akan bisa meracuninya. Mungkin gelasnya pecah, atau dia dialihkan oleh Allah, atau macam-macam. Itu namanya doa untuk perlindungan. Termasuk jangan ragu lagi dengan gangguan yang namanya jin, atau tukang sihir, dan seterusnya. Makanya sungguh sangat heran. Jika ada ustaz masih takut dengan tukang sihir, ustaz apa? Ada ustaz bingung takut sama tukang sihir. Ustaz takut sama tukang sihir, kayak tidak punya auduh kalimatillah hitamatimik syarimaholak. Selesai itu semuanya. Ini resep dari Nabi saw. Kemudian setelah itu apa? Jangan ragu setelah itu. Jangan percaya. Memang ada namanya sihir ada. Sihir ada disebutkan dalam Al Quran. dalam kul. Aulul kul kullaudur wifalakimisha dimakhluk masyarul. Wamisha rinna fathatifin uqat. Wamisha riha. Wamisha rinna fathatifin uqat. Nafathat itu adalah wanita-wanita penyihir yang meniupkan sihirnya di benang-benang. Benang benang yang telah dibinang-binang atau yang diikat ikatan-ikatan, itu dikirimkan untuk menyantet orang, ada, disebutkan agak tapi itu hanya berlaku bagi orang yang tidak sambung dengan doa-doa tersebut kalau sudah punya doa ini, sudah jangan khawatir lagi yakin, sudah gak ada rumah hantu kalau ada di Bandung ada rumah hantu yang murah dijual biar kita beli nanti. Kita bacain doa itu kan. Ada orang aneh-aneh kita enggak tahu. Kadang-kadang kiai masih bingung takut kena santet. Kiai takut kena santet, ustaz takut kena santet. Kalau sudah serius bacanya kena, kenal bacaan Rasulullah, tidak akan. Kalau benar-benar tidak akan banyak pengaruh kepadanya. Mungkin kaget sesaat. Rasulullah kena sihir. Tapi sihir yang tidak mempengaruhi wahyu. Sihir tak, tidak memerui hati Nabi. Sihir yang tidak memerui akal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya saat terkena. Mungkin seorang ini akan tapi kalau sudah punya bacaan ini dia akan kembali itu sihir, tidak akan berguna lagi. Ya? Maka jangan, jangan ragu setelah itu. Tidak usah percaya anakku kecil kena apa? Tidak usah. Ada apa ini? Ada bunga-bunga ditabur di rumah kita. Ya, biar wangi gitu saja sudah. Karena kita sudah banyak punya doa kok masih ragu. Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirohmanirohim. Alhamdulillah. La yuzurru ma'asmi fil ardi wa la fis dengan nama Allah, la tidak akan berbahaya. Apapun yang Allah. Bismillahirrahmanirrahim, ma'asmihi dengan nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, la yuzurru fil ardi wa lafisamah. Tidak ada yang dari langit dan bumi yang membahayakan. Termasuk di himbo kita kalau kita di negeri asing. Yang kita baru kenal, takut ada orang meracuni kita atau apa. Baca Doa ini insyaAllah akan dihindarkan oleh Allah daripada gangguan-gangguan tersebut. Ini diajarkan oleh Nabi agar seorang mukmin itu yakin, tidak pernah ragu dan tidak pernah takut. Sambung kepada Allah. Setelah itu, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadhalimi. Ha, setelah itu, Subhanallah, alhamdulillah, wa ilaha illallah, wa allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa allahu ala ilaha. Namanya al-baqiyatul disebutkan. Nabi ini digelari oleh Rasulullah dengan Taman surga Tanaman surga Tanaman surga Jadi tanaman surga Jadi kalau orang banyak baca ini berarti dia Bercocok tanam di surga Maka dia akan memetik buah surga nanti Ya la ila ila Anta subhanaka Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Alhamdulillah Subhanallah Maha suci Allah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Walhamdulillah Walai ila Allah Akbar Walai ila Allah Akbar Tidak ada Tuhan Selain Allah yang maha agung Itu kita baca doa itu Kemudian Kita baca Kuluhu Allah Tiga kali Kita perlu mencara itu Agar kita ada keyakinan Apa? Kuluhu Allah Tiga kali Imam Bukhari Meryatkan Fadu'il Al-Quran Membaca Kuluhu Allah Tiga kali Itu keutamanya Luar biasa Di antaranya apa? Seperti Mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran utuh. Tapi jangan disalahpahami seperti sebagian orang. Kalau begitu saya tak usah baca Al-Quran deh. Cukup Kurwullah tiga kali, begitu kan? Artinya, kapan orang membaca ini, Dia Allah, Allah akan beri baha'la seperti orang baca Al-Quran utuh. Kemurahan Allah. Ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu Wataala. Baca itu. Kurwullah tiga kali. Setelah itu baca Kurwullahul Rabil Falak. U. Juga disebutkan dalam fatuh Al-Quran. Imam Bukhari merihatkan tentang Nabi SAW. Kalau hendak tidur dan tolong diamalkan. Ini dia dari Nabi SAW. Kalau Nabi mau tidur membaca. Kemudian beliau meniupkan di tangan beliau sendiri. Telah diutupkan tangan, diusapkan di wajah dan badannya semampunya. Dilakukan Rasul dan itu bukan bid'ah. Karena Nabi melakukannya. Agar kita terhindar dari segala yang tidak kita inginkan. Karena kalau kita tidur subhanallah. Kita tidak tahu siapa yang akan berbuat jahat kepada kita. Dari yang terlihat dan yang tidak terlihat. Dari yang berakal dan tidak berakal. Termasuk kalah cengking, ular dan seterusnya. Kita tidak mengerti kalau sudah tidur. Kalau kita masih melek, ada kalah cengking dekat kita diam saja. Coba kalau kita lagi tidur, kalau kencing mungkin malah kita pegang. Tapi ingat, kita minta perlindungan dari Allah. Ini tolong diamalkan kalau hendak tidur. Setelah itu sudahlah, yang namanya jin, demit, kenderu segala macam terhadap kita, asantet As segala macam terhadap masuk. Bisa baca ini, baca kalau mau. Dan juga dalam riwayat lain, di luar Imam Bukhari, Imam At-Tirmidzi khabarkan, Nasaikh khabarkan, Nabi membacakan untuk cucu beliau. Sayyidina Hasan dan Husin. Maka hendaknya kita pun juga membacakan untuk anak-anak kita. Dan setelah itu jangan percaya dengan kata dukun itu ada ininya. Anakmu diikuti oleh ini yang diikuti apa. Diikuti malaikat mengukar al-raqib atif. Jangan percaya dengan aneh-aneh lagi. Kalau pun anda yang mau jahat, enggak tidak jahat. Anak kita kita bacakan. Kalau tidak tidur, sudah selesai itu. Jangan, jangan takut selesai. Ini adalah pendidikan dari Nabi yang Permasalahannya itu, kita itu kurang yakin Seorang yang beriman Lebih percaya dengan petunjuk tukang pijet Katanya, aduh bu, ini nangis terus Karena diikuti oleh Ini tukang dukun pijet biasanya, aneh-aneh Ceritanya macam-macam Biar kering ke situ nanti, biar datang lagi Kalau nangis, orang nangis sakit Diceritai macam-macam Seorang anak dibilang, aduh Seorang Ya dukun, namanya dukun bayi itu gak bisa nyusuh dan susunya mohon maaf sang ibu tersebut sering sakit kata Dukun apa? kata Dukun Pejit anu ah, no. diminum susunya direbut sama diminum sama yang tidak terlihat sudah sudah, sudah, sudah. jangan urusan sama Dukun gak begitu aleh-alih aleh-alih itu semuanya apa dan ternyata apa? Setelah beberapa waktu terluti ada kanker di sini. Memang orang kena kanker sakitnya karena kanker ya. Jadi bukan karena timbul sama Jin. Ini memang keyakinan muah ancam-ancam itu di kampung itu aneh-aneh. Ya, ya sudahlah. Kalau sudah baca ini yakinlah ini pertolongan dari Allah akan berikan kepada kita. Jadi dijupjung tangan kita untuk anak kita. setelah itu kita tidur enak, anak kita tidur enak aman, tak ada santet, tak ada ini tak ada gangguan jin, tak ada inilah. subhanallah kalau kita tidak bisa, kita pesan kepada suami atau istri, atau siapa pun menjaga anak kita Baca ini itu semuanya dan berjaga nanti Allah baik setelah itu kita baca Alhamdulillah surat Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah al al al al al al Fatiha dan amanah Rasul ayat surat Al-Fatihah dan pungkasan Al-Baqarah Amanah Rasul itu pungkasan al-bahrah itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimallahu taala yang saat itu Rasulullah duduk-duduk tiba-tiba pintu langit kebuka datang malaikat dan malaikat itu berikan kabar ya Muhammad absyir bil munraini uti tahuba la yuqa tahadun min qablika wa Muhammad bergembiralah bergembiralah engkau dengan dua cahaya yang Allah berikan kepadamu dan ini tidak pernah diberikan kepada siapapun dari nabi terdahulu. Nabi penasaran, wahbu, apa dua cahaya itu? Dijawab oleh malaikat, fatihatul kitab, wahkuatimul makhoroti, surat al fatihah dan bungkasan surat al makhoroh. Makhoroh keharfamilha, kau tidak membaca satu huruf saja, wahai Muhammad, illah wa utita, kecuali menjadi sebab. Di kumpul doamu. Jadi menjadi sebab kumpul doa itu membaca surat Al-Fatihah dan bungkasan surat Al-Baqarah. Sebagian memulai bungkasan surat Al-Baqarah bukan dari Amin Rasul, tapi dari Wa intub tu ma fiyang ang tusikum autufu yuhasikum Sebagian memulai dari Amin Rasul semuanya tidak salah. Kenapa khawatir? Bungkasan surat Al-Baqarah. -Al dan itu menjadi sebab di kumpul doa kita. Maka dari itu lihat kita sering. Dengar para kiai, para ulama, para habaib. Kalau berdoa itu tiba-tiba langsung bilang al fatihah. Karena apa? Agar dikabul doa kita. Cuma ada orang yang tak ngeri katanya pitah dan sebagainya. Ada di betul Cirebon. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni karena ketidak Memang dia paling senang mengucapkan kalimat pitah, betah, betah. Mengkritisi para ulama-ulama kita ini. Apa itu? Setiap doa aku pakai al -fatiha, fatihah, fatihah. Memang Al Quran hanya Fatihah saja. Kenapa ada sekali kan Al Baqarah saja? Astaga. Karena kebodohan dia. Memang Al Fatihah Kan diajarkan oleh Nabi. Jadi kadang-kadang dengan hawa nafsu, kalau sudah pekerjaannya orang-orang yang ahli tikir ini bilang bid'ah semuanya tidak. Jadi kita baca Al Fatihah itu adalah menjadi sebab di khabur doa. Jadi tidak jarang orang kalau membenahi ya Allah semoga dikasih rezeki kasih ini Al Fatihah. Benar, itu cara doa yang benar. Diajarkan oleh malaikat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ini saja, insyaAllah Kemudian setelah itu ya Arhamar ini. Tarhum minta agar Allah memberikan kasih yang kepada kita dengan baca ya arhamarrahim ini. saja. Ini. Kemudian ada amalan yang lainnya. Ada tidak amalan yang lainnya itu? Solat solat sunnah. Ada. Kelihatannya nanti akan dilengkapi dengan solat solat bulan Ramadan. Kita itu ada amalan lengkap. Tak usah muluk muluk amalan. Nanti ada sholat kobliyah, baktiyah. Sudah itu saja. Kemudian sholat buha, dua rokaat. Minimal. Kemudian nanti sholat malam, sholat hajud. Sholat hajat sama tahajud digabung, tidak apa-apa. Kalau masih kelas pemula, yang penting punya amalan ringan-ringan saja. Nanti ada yang disempurnakan barangkali. Amalan sehari-hari. Itu adalah amalan, kalau kalau kita belanja itu yang gede-gede. Amalan yang dipukuhkan oleh Rasulullah. Jadi bukan sekedar amalan-amalan sunat yang ringan. Amalan sunat banyak sekali. Akan nanti kita ambil yang berat-berat. Sebaik-baik sholat setelah sholat fardu adalah sholat kabliyah, Mbak Diyah. Tidak ada yang bisa mengalahkan sholat yang dilakukan banyak macam-macam. Termasuk sholat tasmeh. Tidak ada apa-apa yang dibanding sholat kabliyah, Mbak Diyah. Sholat traweh. tidak bisa mengalahkan Mbak Diyah. Isya. Ada orang yang tidak berarti Aisyah atau sholat traweh? Ada kan? <laughs> Karena tidak mengerti. Sholat Mbak Diyah, isya Aisyahnya enggak, Sholat trawehnya iya. Padahal lebih benar mahalanya adalah sholat Mbak kemudian lanjutnya adalah buha Sudahlah lah, yang lain tambah nanti kalau sudah ini sholat yang besar-besar ini kita ambil bandingannya apa? tidak bisa dibanding bandingannya seperti apa sih? sholat bakdiyah dengan sholat tasbeh tidak bisa dibanding jauh bandingannya sebab sholat bakdiyah, kobriya itu mendekati sholat fartu sholat selebihnya adalah kelas mutlak tidak nah, ada keutamaan, jadi sebab diampuni diampuni ini, ini, ini. Tapi sholat kabliyah, ba'diah adalah istimewa. Maka jangan ditinggalkan. Dan sholat ba'diah, ba'diah, ba'diah tidak harus spontan saat itu. Mungkin kita lagi sibuk, bisa ditunda nanti. Atau dalam pembergian, bisa kita lanjutkan di atas kendaraan. Ya, yang pernah kami sampaikan ini. Sholat di atas kendaraan ini luar biasa. Jadi, hari ini kita amalan saja deh. Kita mengajiannya, tidak usah nantilah. Amin, kita amalan-amalan ringan. Kita lanjutkan saja. Jadi kita boleh melakukan salat sunat di atas kendaraan sembebas-bebasnya. Yang punya mobil naik angkot sekalipun dia. Kalau salat di atas kendaraan cukup kita. Kebelakang kita adalah di mana kita berjalan. Salat sunat mungkin di masjid karena kita bepergian tidak sempat, lalu kita salat di di atas kendaraan. Ibu-ibu dengan baju semacam ini sudah boleh. Sama tidak harus pakai makanan. Yang penting nih. langgan sampai sini. Kakinya pakai kaos kaki. Diajukan sedikit. Allahuakbar di atas kendaraan Ba'diah duhur, tidak sempat duhur Tidak sempat ba'diah duhur Dilanjutkan, jangan sampai ditinggalkan Sholat sunnah Dan sholat sunnah ba'diah dan komliah itu Tidak harus setelah langsung, mungkin ditunda sedikit Tidak apa-apa, karena satu hal Karena kesibukan, intinya Jangan sampai ada di antara Kita meninggalkan sunnah-sunnah itu Itu saja dulu Rutin lah yang enggak ya. ada hanya baktial subuh sama baktial asar saja. Itu sahaja enggak ada. Tapi khabliah maghrib sama khabliah isya ada, cuma tidak dikukuhkan. Khabliah maghrib ada, tapi tidak dikukuhkan. Khabliah isya ada, tapi tidak dikukuhkan. Sunnah lakukan jika ada waktu. Tapi yang paling inti tadi itu khabliah door bakti door khabliah asar, bakti isya, bakti maghrib, khabliah subuh, allah. Ini luar biasa dahsyat. Jangan sampai ada di antara kita meninggalkan. Jangan ada yang rela meninggalkan itu semuanya. Baru nanti tolong sisikan waktu untuk sholat duha. Ada pun niatnya ibu bapak. Sudahlah kalau tidak hafal niat itu sudah niat begini. Ya Allah saya niat duha Allah Akbar. Allah faham. Sebab gara-gara enggak hafal niat. Bisa orang tidak sholat sunnah. Niat pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda. Allah faham. Ya Allah saya ma sholat duha ya Allah Allahu Akbar hmm, sah. Tidak usah pakai Sholat duhur pun juga sama Aku niat sholat duhur wajib ya Allah Sholat duhur fardu ya Allah karnamu Allahu Akbar Yang hafal silakan lanjutkan dengan bahasa Arab Salifantul Duhri dan seterusnya Sholat sholat sunnah yang tidak hafal Aku ya Allah pengen sholat Kabliah duhur ya Allah Allahu Akbar mudah. Dan jangan ditinggal gitu. Lewat itu loh kita pengin karena kesibukannya yang sangat banyak sudahlah. Lakukan amalan sedikit-sedikit tapi yang paling gede. Itu loh yang cerdas kita tolong ambil amalan itu. Yang cerdas itu itu. Setelah itu ibu aktivitas semuaunya sudah mau ngapain? Setelah itu ada sebelum zuhur kemudian setelah zuhur ba'diyah. Setelah itu kerja lagi. Habis salat Isya ba'diyah, Isya sudah ada tidur sudah selesai. Baru nanti bangun. Bangun malam, subhanallah tahajud. Jangan lupa bangun malam, tahajud. Sama witir. Tahajud itu semua sholat yang kita lakukan di saat kita bangun malam namanya tahajud. Boleh dilihatkan khusus, ya Allah aku niat sholat tahajud. Allahu Akbar. Boleh kita melakukan sholat yang lainnya, istikharah, jatuh tahajud. diniatkan dengan tahajud boleh. Biasanya para masyaih, Melakukan salat Hajat istihroh. Satu rokaat, dua rokaat bisa digabung niatnya. Hajat dan istihroh. Kalau pelit, barangkali kita masih kelas pemula, kita jatah semalam, bangun malam sudahlah. Karena saya masih mula, ini lima rokaat saja deh. <laughs> lima rokaat mampunya. Lima rokaat tapi istiqomah allah luar biasa. Dan jangan buru-buru. Ambil air untuk yang pelan. Niat masya Allah dikucet ngantuknya hilang bener. Salat dua rokaat. Allahu Akbar. Kemudian setelah itu dua rokaat Plus satu rokaat Dua rokaat yang pertama apa? Salat hajat Istihorah Tahajud Untung-untung bisa dua-dua Khad sahajud sendiri Hajat sendiri Istihorah sendiri Tentu yang lebih banyak pekerjaannya Lebih banyak pahalanya Cuman barangkali kita ini masih belum biasa Pengen yang Ya namanya belajar Masya Allah Cukup dua rokaat Kang rutin sudah dan jangan buru-buru. Baru setelah itu dua rokaat sama satu witir. Saya solat witir dua rokaat, kalau salah solat witir satu rokaat. Gitu niatnya gitu saja Allah sudah faham. Kalau belum faham niatnya, nanti sebenarnya ada selebaran, ada niatnya bahasa Arab. Kalau tidak hafal, memang kita gampangkan. Ngomong gitu sudah sah supaya tidak ada orang yang tertunda mengamalkan, gara-gara tidak -gara hafal. Makanya kita selalu menghindari untuk mengajari niat pakai bahasa Arab dulu. Sebab banyak ibu tidak bisa Gara-gara enggak -gara hafal Tidak bisa mengamalkannya Allah faham Salat mitir dua rakaat. Allahu Akbar Ditambah salat mitir satu rakaat. Allahu Akbar Diam tak Kita menyebut teman kur di hati kita Juga sudah sah kok Allahu Akbar Lima rakaat. Setelah itu Zikir Filtul Fatih Tadi kita baca Tujuh menit kalau belum menghafal punya, lah, punya amalan khusus 7 menit istighfar ini ini setelah itu minta kepada Allah sesuka hati. Setelah itu tidur. Anggap saja setiap malam hanya 20 menit saja Allah. Enggak boleh setengah jam, enggak usah banyak-banyak setelah tidur lagi. Jam 3 bangun, jam 4 bangun tidur lagi. Subuh jemaah tapi <laughs> kalau bisa. Kalau bisa ya kalau memang pengen ngepres ya sudah menjelang subuhlah. Jangan membebani Beribadalah yang nyantai, tidak berat. Amalan yang gede-gede dok. -gede, jadi orang-orang besar, para ulama itu pintar kalau berbuat baik itu. Berbuat baik diambil yang gede-gede dulu. Namanya prioritas. Allah ya kan? Kalau kita ngambil ikan yang gede dulu, kalau sudah habis nanti ya yang agak kecil. Baru nanti kalau sudah kehabisan lagi ya, tetap kecil pun dipanen. Karena kita harus anak-anak mau kuliah, biar ya kecil-kecil jadi duit. Itu akhirnya gitu ya. Jadi gede dulu. Kita pun pikir ya. Malam itu. Dhuha, 2 rakaat minimal. Untuk untuk ibu punya kesempatan sampai 8 rakaat, Allah. Aku salat dhuha 2 rakaat, Allah. akbar. Doanya apa saja yang khusyuk, jangan buru-buru. Biasakan itu. Itu amalan amalan sederhana yang perlu kita amalkan setiap hari, setiap hari. Sudah enggak usah macam apa seperti itu deh. Sikir pun pendek itu saja. enggak usah sikir. Ada sebagian orang punya sikir 3 jam. Mulai jam 8 malam. Sampai jam 1. Ya capeklah, lah. Akhirnya hanya setahun sekali. Setahun, dikir, setahun sekali. Ikut majlis sikir. Setahun sekali. Bukan begitu. Di komah. Ini menjadikan ada kekuatan. Ringan. lihat, aktivitas bisa. Ke kantor bisa. Dengan anak pun masih bisa bersendah burung. Kenapa? Kita waktunya tidak banyak habis untuk ibadah ini saja yang bisa kami hadirkan untuk untuk amalan-amalan ya. itu semua sudah ada ya. ada insyaallah di dalam amalan-amalan ringan baru nanti setelah itu kita beri tambahan tasbeh kalau selalu pilih saya kalau tasbeh enggak bakdia isya mana yang lebih jauh bukan saya punya waktu hanya untuk tasbeh atau bakdia isya mana yang dipilih saya biaya isya Mesti oh, sunnah yang dikukuhkan. Hanya orang yang tidak mengerti ilmu saja. Lihat, makanya ber beribadahnya orang berilmu itu lebih mudah. Pahalanya berlipat ganda. Ada orang ngejar tasbihnya saja, tapi beribadahnya tidak. Jadi kita perlamaan yang lebih. Baru nanti setelah itu semua sudah kita lakukan, baru kita tingkatkan solat tasbih. Ada juga kita ajar, kita kita sampaikan aja di solat tasbih itu ya kita lakukan seminggu sekali barangkali untuk silaturahmi keluarga kumpul bareng yuk, malam Jumat sambil baca zikir, doa pahlil untuk orang tua, malamnya ditambah namanya, salat pasbeh, Allah enak ini, semuanya kakak dikumpul, makan di situ, ah, luar biasa itulah keindahan, keindahan silaturahmi sambil ibadah dahsyat, nah ini, itu adalah ringan amalan, amalan ringan ya? baru nanti kalau zikir dia ya, ingin peningkatan bolehlah nanti tingkat, baca agak panjang itu, setengah jam wiridullah setengah jam baca. Cuma mula-mula ini saja yang ringan dan itu sudah hafal dan biasakan sudah dihafal. Sebab istighfar sudah bisa, Salawat ibrahimiyah bisa, selawat fatih yang kita buat itu paling perlu hafal itu saja. La ilaha illallah subhanaka ini sudah hafal. Allahumma tadi sudah hafal. Subhanallah alhamdulillah sudah hafal. Semuanya sudah hafal, tinggal urutannya saja diingat-ingat. Lihat di atas kendaraan sebelum berjalan al-fatihah Allah. Lidahnya berzikir berzikir terus. Kita harus punya wirid kita punya zikir Itu semua adalah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita langsung saja berzikir. Setelah zikir nanti ada tambahan tausiah sedikitlah. Baik, kita berzikir langsung kita ikuti itu semuanya dan sebelumnya itu adalah kumpulan daripada ijazah-ijazah yang kami dapat dari guru. Jadi kita mendapatkan ijazah bakiatus salehah kita ambil, kita dapat ijazah ini kita ambil, lalu kita tambahi dari yang Tapi semuanya itu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang semuanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pendidikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita kumpulkan dalam bentuk ringan itu. Semuanya bisa diamalkan ya. Dan itu kami ijazahkan untuk bisa diamal, untuk, untuk dibaca. Kalau yang sudah punya tidak akan mengganggu. Yang sudah ikut thariqah Qadiriyah, lanjutkan qadiriyahnya. Yang ikut Naqsabandiyah, lanjutkan semuanya. Ini cuma butuh waktu tu, 7 menit saja untuk menyempurnakan, kebetulan itu tikir-tikir yang kami cermati itu adalah yang kita butuhkan untuk penjagaan, kekhawatiran, dan sebagainya jadi itu saja insyaAllah mari kita baca Al-Fatihah Al-Fatihah, la Habibina Rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa al alihi wa as wa asba'ju wa dzuriyatih, an-Nalla yulidarajati fil-Jannati, ma infaan bi asrari wa anwari wa ulumin fil-Din wa al-Akhirati Al-Fatihah. A'udhu billahi min ash-shaytani rajim. Bismillahi rahim Al-Hamdulillahi alamin ar rahmani r-Rahim. Malaikohum, ilmiyya kana abdu wa ilmiyya kana istighi'udin asrarul-Mustaqim, asrarul-Ladina an'amtaalaihi bi al-mahbubi alhamdulillah. Amin. Itu Fatihah yang pertama untuk Rasulullah ya. Adapun yang kami tambah panjang terserah mau ditambah tidak ditambah sama. Yang kedua adalah Fatihah barakah kasih Allah. Al fadailul auliya wassolihin fi masyariqil adhim wa gharibiatu manajih Sunanwati. Habib Hasan bin Ahmad Barun Haibakar Muhammad As-Qabsai Muhammad bin Ali Maliki, tu masyayid Muhammad Rohbin, itu masyayid Syekh Abdul Mantaris. Syekh Idris Abdullatif insyaallah. Tu masyayid Habib Idris Munakab, itu Fatihah Al-Muhammad As-Qab. Syekh Muhammad Syekh Abdul Mantaris. Semua ilara muatina dihadirkan orang tua kita, nenek nenek kita di situ. أمواتكم وأموات المسلمين جميعا أن الله يفر لهم ويرحمهم ويعني ذراجاته في الجنة وانفعنا بأسراره وأنوارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين دين سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير محضوب عليهم والالضالين آمين al Alfada ila syekh al Habib Abdullah bin Muhammad Bahrun ini guru-guru yang masih orang tua yang masih hidup. Sayyidullah bin Muhammad bin Rasulullah Abdurasyid bin Al-Karra Dani Hayrun Mashhur habib Marhabib Aidar. Aliyou tu ada syekh Muhammad Al-Jummatul insyaallah. Masih nama syekh guru-guru kita yang masih sebut semuanya. Walidina walidikum orang tua kita dihadirkan semuanya. Akhwanina akhwanukum saudara kita semuanya. Auladna auladukum anak-anak kita. Talamitna talamitkum murid-murid yang belajar dengan kita wal mutabariin orang perah berbuat baik membantu dakwah kita ini wal mungfikin ahli infang muksinin أصف علينا وعليهم فتوها العارفين وفلنا ولهم ويدين وإيهم وطل الأمر ونعمرهم بالتعاط والصحة والعقل وواصل أرزقنا وأرزقهم ويكدي حجاتنا وحجاتهم بل أملنا ما لهم ويجأل بيننا بينهم مودة سعطبة متوصلة من حبث والعزمة من الزلاة والأطفة والفنة بالدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيل دنس سراط المستقيم سراط الذين أعلمت عليهم غير المهضوب عليهم ولا الضالين أمين أستغفر الله الأذين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 العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وللمسلمين جميعا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت Ala sayidina Ibrahim wa ala Ibrahim bil innaka Hamidum Majid Allahumma salli wasalli salli ala sayidina Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala Ibrahim bil innaka Hamidum Majid Allahumma salli ala sayidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير الذي تنفتح به أبواب الخير وتنغلق به أبواب الشر وعلى آل وأصحاب الأخيار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد البشير والنذير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 أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله الله الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله الله الصمد الله الرحمن لم يلد ولم يولد ولم يكن له وقلنا هذا بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق الى وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر وساوس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد واياك نستعين اهدنا سراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والأضباء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 Muhammad lana wa Abu wa Fir Lana, wa Anta maulana, fumsurna ala al kafirin Doa sendiri-sendiri, sesuai dengan keinginan masing-masing, dan dengan bahasa apapun yang kita faham. Ya Ar-Rahman, Rahimin, Ya ar Rahimin, Ya ar Rahimin, Ferijahal Muslimin. Ya ar Rahimin, Ya ar Rahimin, Ya ar Rahimin, Ferijahal Muslimin. Ya ar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin Ya Arhamar Rahim. Bericara muslimin. Ustaz kabulkan berkat Al-Fatihah. Wa ni'shad Bismillahirrahmanirrahim. Saudara di mana? Yang kami muliakan para kerantua kami. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik Alhamdulillah kita sudah bersama-sama berzikir dan memohon kepada Allah Dan insyaAllah semua majlis kita nanti Tidak cukup hanya majlis ilmu Tapi dikabung dengan majlis fikir Tidak cukup dengan majlis fikir Tapi harus ada majlis ilmunya Yang dua-duanya ini disanjung oleh Rasulullah SAW Pada suatu ketika Nabi melihat dua halang, oh, kelompok Ini kelompok menuntut ilmu yang satu kelompok berzikir Nabi mengatakan dua-duanya baik tapi kelompok yang menuntut ilmu aku lebih senang jadi kelompok menuntut ilmu lebih disenangi nabi kelompok berzikir adalah baik sekarang kita gabungkan sambil berzikir kita menuntut ilmu biar semuanya dapat kita baik karena waktu kita akan singkat saja menghadirkan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kelanjutan dari bagaimana kita mengurus hubungan kita dengan sesama manusia Orang tua sudah, saudara sudah kita bahas tentang rebutan waris. Kemudian anak pun mendidikan sudah, suami istri sudah panjang. InsyaAllah sudah indah semuanya, bahagia semuanya. Sekarang untuk menyempurnakan. Ada satu riwayat. Laisa minna malam yuakir kami rona. Woyakamu. Sorry rona. Tidak tergolong dari kami bagi orang yang tidak bisa memuliakan orang yang lebih tua katailah bahwa Nabi mendidik akhlak yang mulia asalkan orang itu lebih tua dari kita kita harus punya tata kerama dan adab biarpun posisi kita seperti apapun tetap adab, tata kerama itu ada termasuk kita dengan pembantu yang ada di rumah kita dan ini maksud kami, urusan pembantu kadang kita tidak bisa-biasa dengan kalimat yang baik dengan pembantu atau tetangga pembantu di rumah kita adalah umat Nabi Muhammad SAW bisa saja dia lebih mulia daripada kita maka hendaknya kita pun juga bertata karamah dan punya adab kepada mereka gelar saja di dunia, ini bos, ini bawahan ini di dunia, dan akan berakhir itu semuanya gelar di dunia akan berakhir, maka hendaknya kita punya akhlak yang mulia, dengan orang yang membantu di rumah kita, harus adam kita jangan tantang kita, kalau masalah butuh-butuhan, semuanya butuh kalau tidak ada orang bantu di rumah kita, kita juga pusing, butuh dan kebutuhan kita lebih daripada kebutuhan dia hakikatnya semacam itu dia lebih tua dari kita apa sih salahnya kita ngomong yang baik Jadi itu menambah kita lebih lebih lebih bagus perilaku kita jika lebih dipandang baik oleh manusia dan oleh Allah seorang memanggil pembantunya dengan panggilan yang baik kalau dia lebih tua dari kita, kita hormat dengan bahasa mbok, mohon maaf, dengan kalimat memang kita nyuruh karena dia bekerja di tempat kita tapi apa sih salahnya kalau kita ngomong dengan kalimat yang baik, mohon maaf Kalimat terima kasih dan terusnya. Apa yang menjadikan itu susah? Yang menjadikan susah adalah kesombongan. Di dalam diri itu. Oh, ngomong baik kok susah? Ngomong baik itu semua orang nilai itu baik. Coba ada seorang ibu-ibu. Cantik. Katanya. Dia ada ngaji. Punya pembantu. Satu lagi cantik, kini ngaji, punya pembantu. Cuma bedanya yang pertama itu kalau ngomong sahabat pembantunya Masya Allah. Mbak Buntan mohon maaf. Bok nanti tolong jangan lupa ya, buatin kopi saya jam begini. Atau tolong bangunin saya ya, pakai kalimat tolong dan juga mendekatkan omongan mulutnya itu kepada pembantu tersebut. Yang satu, bok jangan lupa ya nanti jam naru ini loh ya beri apa kopi. Kira-kira cantiknya mana? Cantikan pertama sudah jelas. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita perlu biasakan diarfon dengan pembantu jangan sampai kita dikuasai kesombongan. Ah senang balik, eh ayish. Dan ini bisa masuk kepada siapapun. Sifat sombong ini. Kalau dia lebih kecil dari kita, kita berikan kasih sayang. Lebih kecil dari kita apa? Kita pandang dia seperti anak. Seperti anak sendiri yang perlu kita ayomi. Kalau dia kerja, ia kerja. Haknya dia juga kita beri. Sehingga kalau orang punya jiwa semacam ini, tidak ada bentuk ketoliman dalam rumah. Dalam rumah. Yang dia ada membantu kita, insyaAllah. pegawai dan seterusnya. Kita perlu sekarang bangun akhlak yang mulia. Sering kita ini dikuasai dengan kesombongan, gaya dengan dengan model yang sehingga kalau ada berpikir ini pembantu, kayak dayang-dayang itu jadi mulia. Sampai suatu ketika nabi saw dalam keadaan duduk biasa, bukan untuk mengaji Nabi kan biasa pernah duduk bareng-bareng kalau mengaji, Nabi selalu mencari tempat yang lebih beda sehingga disunahkan siapapun yang ingin menyampaikan pesan kepada orang banyak, hendaknya dia mengambil tempat yang berbeda apakah naik geledai, ditinggikan, atau naik mimbar apapun, apapun, apapun sesuatu yang tinggi biar tidak jadi fitnah tidak kedengaran, dan diurahkan suaranya yang lantang supaya orang nyampe semuanya kalau ruangnya gereng-gereng tersembunyi bahasanya bahasa tamu itu malah bukan sunnah itu lebih tinggi Nabi suatu ketika di Haji Wanda itu menyampaikan orang banyak gak kelihatan Nabi naik di atas keledek hmm, baru maka ada syariat mimbar untuk menyampaikan ini adalah karena untuk biar tahu ini loh yang ngomong orangnya gitu itu selain daripada itu untuk menyampaikan kebenaran Nabi selalu duduk sama dengan yang lainnya Sampai suatu ketika ada orang perempuan bertanya, nyari nama-Namu, Muhammad. Mana yang namanya Muhammad? Berarti tidak ada enggak ada ciri yang berbeda. Tidak tempatnya sendiri, tempatnya tidak. Sama. Bahkan sahabat Nabi dan nama-Namu, Hadal Wadi'i. Itu orang yang sangat tawaduk itu, yang paling kelihatan tawaduk itu. Jadi yang paling sangat tawaduk Nabi Muhammad di antara sahabatnya. Hadal Wadi'i, ini yang paling tawaduk dalam riwayat beratakan, Anak, bingung, ente Muhammad, Enti Muhammad, yang duduk di tanah. Bingung, berat. orang Yahudi dengar, sebab selama ini yang ia kenal, yang namanya orang yang dibesarkan, selalu di, diangkat-angkat dan begini, ente Muhammad yang duduk di tanah. Iya, aku Muhammad biasa duduk di tanah, dan aku pun juga makan dan, daging dendeng, daging kering. Saya dilahirkan oleh seorang ibu, dan saya duduk di tanah, dan saya bisa makan daging biasa. Maksudnya, Pak, kalau orang ikan asin, saya biasa makan ikan-ikan ini. Dendeng kan jarang hebat kan? Kalau dendeng negeri Arab itu adalah daging sisa yang dikeringkan dulu. Sehingga kalau orang tidak mampu itu, dendeng dikeringkan biar. Jadi Nabi, kalau dalam keadaan wajar, biasa. Sehingga, termasuk diikuti. Kalau Nabi berjalan itu tidak ingin bahasanya beliau di depan. Di depan begitu. Asal dengan Nabi dia yang lainnya sama bareng dengan yang lainnya Cuma kadang-kadang masyarakat kita itu susah kalau itu jecer itu apa mesti mundur nah, kalau sudah ada kiai-kiainya seru bersama <guluh> nabi malah tidak nabi itu kalau berjalan bareng dan kita lebih senang seperti itu sebetulnya bareng itu jadi bahkan mungkin di tengah Termasuk kita punya guruh way Allah Bahron tidak mau kalau taruh di depan sendiri itu dan, dan. nabi berjalan bareng bahkan diiringi jajar itu dengan yang lainnya Sehingga hampir tidak ketahuan mana Nabi Muhammad SAW. Karena berjalan. Bukan ceramah. Bukan ngaji. Kalau ngaji semuanya calon. Ambil tempat yang tinggi. Sebisa mungkin. Sehingga orang bisa melihat semuanya. Sehingga omongannya bisa nyampe ke sana. Itu kalah yang ceramah. Kalau dalam keadaan biasa Nabi. Nabi Tawadu. Nabi Tawadu. Nabi Tawadu sekali lihat. Kita perlu di rumah kita dengan membantu kita juga punya akhlak yang mulia. Sudahlah. Jangan sampai kita. sok gaya, Kayak bos. Kemain perintah teriak ini. Setelah ada pembantu yang menyajikan minuman untuk kita, apa sih salahnya yang omong? Makasih bi, makasih mbak, masyaAllah. Bangunkannya pun adalah dengan hormat. Bangunkan pak-pak. Kadang kita lihat, Subhanallah. Kadang baru tidur kita bangunin Kadang seindahnya, wahai kamu tidur dah. Seharian dia kerja. Jadi kita perlu belajar tender bantu di rumah kita sekalipun. Jangan dianggap sepele ini. Keberkahan. Itu tanda bahasanya kita. Al-Fasullah. Insya' minna. Minna di sini semuanya. Man lam mirham, man lam yuakir kabirona. Menghurba. Dan istilah pembantu sendiri tidak tahu sanjungan atau hinaan. Pembantu itu kan hebat. Orang membantu. Cuma kadang menjadi istilah di masyarakat. Seolah-olah jadi rendah. Wadahal kalifat itu sanjungan. Pembantu itu yang membantu kita. Kan begitu. Cuma kadang sudah identik dengan makna orang rendah yang oh tidak sebenarnya membantu. Maka kita pun harus menghargai dia. Kalau dia lebih tua dari kita seperti ibu kita, Allah. Kalau dia lebih tua dari kita seperti bapak kita. Itu dalam keadaan interaksi biasa. Nah, ini harus seperti itu. Jangan sampai kita biasa dengan kesempatan. Ayo kita ubah ya sekarang di rumah kita. Dan ada pahalanya. Ya. Dan dikhawatirkan kalau kita sombong tidak bersama Nabi SAW. Nabi selalu menginginkan untuk siapapun dari budaknya untuk makan bareng dengan Rasulullah SAW. Memang kadang ada aturan usaha, aturan ini kalau bang tidak ikut-ikut mungkin tak beres. Kalau misalnya yang ngurusi ini kau ikut makan bareng nanti tak beres. Seperti anak-anak santri makannya terakhir. Semua yang hikmah kepada tamu makannya terakhir. Kalau yang hikmah sama tamu makan duluan, nanti tamunya bisa enggak kelayani kan begitu? Itu adab biasa begitu. Termasuk anak-anak kita semuanya, gitu kalau anu nanti ngalahkan tamu dulu setelah selesai baru. Makan Anak-anak santri juga itu Kelihatan di lihat Bukan Nah itu Atau siapapun dia Cuman kalau kita dengan orang yang mungkin Kita makan jalan bareng Ayo makan bersama Tidak ada masalah Tidak usah di pinggirkan Tidak usah disingkirkan ah, Dia adalah Orang Sana sana sana Kalau mungkin kita keluarga Karena ada anak perempuannya kok dia adalah pembantu kita laki-laki Ambilkan disisihkan Makan sana Biar tidak kumpul Wajar Karena menjaga komor mata Coba di saat saya sendiri saja, kok pakai biru sono, Sini. Yuk kita pangkas kesombongan. Jadi itu akan menjadikan akhlak kita semakin mulia. Dipandang Allah mulia. Ya, dipandang Allah mulia. Dan dipandang manusia juga baik. Akhlaknya mulia. Baik ini saja karena waktu. Ini pembantu saja di rumah kita. Siapapun yang bekerja dengan kita. Siapapun. Kalau orang lebih tua dari kita. Yuk kita harus ada hormat kepada beliau. Hormat. Jangan kita merendah ke mentang-mentang ya. Kita adalah sifat iblis. Sifat syaitan yang sombong kepada siapapun. Sombong kepada siapapun. Kepada Allah pun sombong. Disuruh sujud sombong. enggak mau. Itu adalah iblis. Dan kita jangan seperti itu. Ngajirat jin. Tapi akhlaknya enggak benar. Contoh Nabi SAW. Contoh orang-orang mulia. Orang-orang mulia. Subhanallah. Sampai suatu ketika. Ada. Kisah begitu baiknya. Kalau Nabi dengan Sayyidina Anas hadis kemarin yang kita baca Sayyidina Anas itu mengatakan semenjak itu beliau itu berkaitan mahkamah keadaan fil hadar fi safar dalam keadaan hadir atau pergi. Dan beliau mengatakan aku tidak pernah menemukan Nabi Muhammad mengatakan lima faal tadi. Kenapa kau lakukan ini? Atau kenapa tidak kau lakukan ini? Sepanjang hikmah belasan tahun Sayyidina Anas tidak pernah ditegur oleh Rasulullah kenapa kau lakukan ini dan kenapa tidak kau lakukan itu Allah tidak pernah ditegur oleh Rasulullah Bisa, kenapa kau lakukan ini atau kenapa tidak kau lakukan itu tidak pernah Ini adalah karena dua-duanya hebat Yang ya. pertama dia adalah seorang pembantu yang cerdas pembantu Rasulullah Membantu Rasulullah berkah? Membantu kemuliaan orang mulia. Rasulullah mulia sampai didoakan. Semoga Allah menjaga umurnya. Dan memperbanyak anaknya. Umurnya panjang dan berbanyak hartanya. Kaya. Sampai Sayyidina Anas punya kebun. Orang lain hanya buah sekali. Dia berbuah dua kali. Waktu Sayyidina Anas meninggal. Punya anak 120 Anak. Dan panjang umur umurnya. Umurnya 100 lebih. Sayyidina Anas itu nah, beliau berkhidmah kepada Nabi SAW berkah berkhidmah kepada Rasulullah berkah dan cerdasnya beliau tanggap dia jadi apa yang diinginkan Nabi ngerti dan Nabi pun tidak perlu marah-marah jadi karena dua-duanya baik ini. pernah suatu ketika ada salah satu minal a'ilmah para imam besar, imam terdahulu itu menyuruh pembantunya tolong ambilkan saya anggur untuk kamu suruh metin pohon dikasih kecut ambil yang manis datang lagi kecut lagi kamu itu dibilang suruh ambil yang manis keluar lagi marah dia kamu itu suruh ambil yang manis kau tak mau ambil yang manis dia berkata Tuan, saya belum tahu rasanya anggur yang manis Nangis dia. Astaga. Saya telah lupa. Dia hanya saya suruh. Tidak pernah saya suruh untuk nyicipi namanya anggur. Padahal sudah kerja bertahun-tahun. Allah. Kadang kita, subhanallah, nyuruh. Eh, beli sate. Kita makan sate. Suruh nyicipi ringgok membantunya. Dilatih bekasnya. Allah. Sadar tak kita? Beli makanan enak. Kita makan dengan istri anak pembantu. Tidak kebajikan Allah. Mana ini berasa angguran kita? Nangis dia. Sampai setelah menangis, budak itu diperdekakan. Dan diberi separuh kekayaannya, tanda penyesalannya Allah. Kadang kita begitu ya, kaya sadar. Tolong belikan ini, kalau saya belikan apa sih ditambah satu? Biarpun dia membantu, membantu kan membantu kita. Tambah sedikitlah. Kalau mungkin kita suami istri, pengantin baru, terus punya pembantu satu, tidak cukup, dan beli bakso kok dua mangkok. Ya sudahlah, lah, dua mangkok, dua mangkok, ambil tengah-tengah Yainan, kita ambil milik kita semangkok, milik istri semangkok, kasih tuah bagi tiga. Kan lumayan. Tuh. Jadi cobalah hidup hati ini. Kadang-kadang begitu. Pembantunya hanya suruh yumin baunya kok. Tak pernah ngerasainya. Nyesel. Jadi pembantu yang jujur kerja bertahun-tahun di kebun anggur, tak pernah ngerasainya anggur. Allah, luar biasa. Sampai tidak tahu mohon maaf tuan, saya tidak pernah tahu rasanya anggur manis. Karena saya selama kerja di sini tidak pernah diizinkan, tidak pernah ada izin makan anggur. Saya pun tidak pernah nyicipi tuan, anggur. Oh. Nah ini kita perlu ya. Jangan sampai kita punya sifat keras, tidak punya perasaan itu. Pembantu, jangankan kok orang yang berada di rumah kita, dia pendidikan dari solat-solat. Kalau engkau masak sesuatu kok keciuman bau tetanggamu itu kerem. Jangan ya. bikin ngiler tu lihat Allah. Makanya kalau buat kuah perbanyak kirim tetangga Ini pendidikan, pembantu dah ikut kerasain dan lila. Model apa ini? Gaya, nengrat. Ini aku, cara makan. Disisain sedikit. Kalau makan yang habis jangan disisain. Mambil secukupnya. Ada disisain menunjukkan kalau kita orang mampu satu beras yang kita tinggal bisa menjadi sebab kefakiran karena itu nikmat Allah jangan gaya-gaya seperti itu karena ada kalau orang makan disediakan kondok jadi belum habis langsung disengaja ditinggal biar tahu kalau kita orang kaya orang cukup, nggak, nggak begitu pendidikan dari Nabi ngambil secukupnya sampai bersih habis kemudian jika ada orang dikirikan ke kita bagi dia, dia merasakan sampai dikatakan makanan yang orang dua itu bisa digunakan untuk tiga orang mungkin kita selama ini hanya beli sate untuk berdua suami istri. Kalau ada pembantu satu ketolak bakal cukup untuk membantu kita. Ambilkan. Mungkin kita beli sate 20 20. Eh 10 10 20 untuk suami istri. Pembantu kita, Neng ambil nasi kamu. Ambil nasi. Diambilkan dua dari kita atau dua dari suami empat lumayan. Ngerasain juga biasakan dengan yang semacam ini masyaallah. Kadang kita lupa. Kita hanya senang berdua, senang dengan anak Pembantu Masya'Allah. Kadang-kadang pembantu di jatah khusus. Jangan makan Kamu Masak mie aja sana. Masak mie. Masak sayur dah banyak-banyak. Mie. Tak boleh. Tak boleh. Kalau kita memberikan kepada dia pun dapat pahala ini. Mana nurani kita itu? Baik ini saja Insya'Allah. Hubungan kita dengan pembantu. Pembantu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Masa lama ini saja. Wallahu'alam bisau. Saya berjaya Allah berhubungan kepada kita, kita yang berlaku Ya, saya e, berjaya Saya sekalian Wirip yang tadi Untuk anda yang menggunakan Android silakan diunduh di Google Play Store Ya, ada Assalamualaikum. Terima kasih Kita harus tawabu kepada orang karena mungkin umurnya lebih tua dari kita, atau dia sebagai seorang mukmin Muslim yang harus saya hormati, atau dia seorang guru saya saya hormati, sama termasuk disamakan dengan ini tawabu kepada orang yang punya pangkat, pangkat bukan dunia juga yang dalam bentuk jabatan seandainya ada presiden, presiden seperti Umar bin Abdul Aziz datang, tak cium tangannya tak cium kakinya seperti saya ingin ya suhaib, tak cium kakinya Rasulullah salasur. tapi kalau tidak ada kesolehannya ya tidak dong ya sepajar saja dia sebagai tamu biasa. Ya, ini urusan hati makanya zahabah, tulu, tadi, dua per tiga agama di hati makanya kalau orang terkagum dengan orang kaya karena kekayaannya, sebenarnya dia tidak punya iman bisa saja dia, dia bukti Cari uang Ingin bekerja di sebuah tempat Sementara dia cari ke situ Karena cari dunia Maka tawaduk kepada orang kaya Karena dia punya kekayaan Sehingga mau jadi pegawai Padahal undang-undangnya di situ harus Lepas kerudung, Harus hauknya pendek Harus ini Mau itu Padahal alih sujudnya Agamanya sudah hilang tenis. Lakukan yang haram Bagaimana mudah Ya itu Karena apa? Dia adalah patuh kepada orang kaya, tunduk, hormat, apa tawabuk kepada orang kaya karena kekayaannya. Apalagi ulama kelas ustaz. kalau datang kepada orang kaya sebagai saudara, alangkah sahannya. Sebagai teman yang dia adalah orang yang punya nilai kebaikan, kesolehan, okey. Tapi kalau sudah tawabuk karena kekayaannya rendah biar bentuk ustaz. tidak ada tidak ada kemuliaannya, rendahnya. Makanya dalaman pun kadang-kadang hanya butuh kepada duitnya, dan itu tidak menarik bukan akhlak yang mulia makanya kami selalu mengingatkan dan itu dari guru-guru kalau kita butuh hajat yang sangat mendesak datanglah kepada orang orang yang lemah bukan datang kepada orang kaya innallah saya mengusurkum itu apaikum dan itu menjarah kalau itu hajat mendesak bawa sedekah atau apapun apakah kalau kita punya makanan-makanan semampunya datang kepada orang fakir kita makan bareng di rumahnya kita menyenangkan dia Ilmu masanya yang suku, Allah akan mengirim orang kaya untuk kita, karena melalui dia. Bukan kita merengek langsung pada orang kaya, heh, rendah. Makanya sebagian orang soleh tidak mau datang ke rumahnya orang kaya, bukan karena benci, justru berdoakan dari jauh agar orang kaya tidak merendahkan dia. Kalau orang kaya merendahkan seorang alim, akan rendah dia. Makanya jangan sampai seperti sebagian orang memang ada seorang alim, ustaz merengek. Mohon maaf, mencium tangan bukan suatu yang yang yang yang adat eh, pencetakan wajar. Terus sudah berlebihan pada hormat. Tapi kiai-kiai tua, kiai tua. Semoga Allah mengampuni kalau tidak disebut tidak jadi ibadah. Kalau disebut namanya jadi begunjing. Menunggu keluarnya seorang bupati dari kantornya. Di situ ada salah satu sahabat. Bupati muda keluar alasan bupati, ketemu kiai malah kalau kiai yang cium tangan bupati bolak balik, tanya apa, ujung ujungnya hanya minta dipujai untuk ziarah kemana itu, innalillah rendah benar itu, semestinya pak bupatinya cium tangan karena dia lebih tua, kiai lagi, kalau seandainya saya mencium tangannya bupati yang lebih tua, dek, karena tuanya wajar tapi jangan sampai karena tangkatnya itu karena tangkat itu rendah gitu. hidup kadang-kadang itu hormat berlebihan sehingga seorang ustadz pun jadi bermasalah, kalau datang orang fakir aduh masih gantuk, abang masih istirahat tapi kalau datang orang kaya wa wa musibah ini penyakit, itu loh yang dimaksud hina itu orang kayak begitu nah, biarpun ulama ustadz kalau sudah begitu sudah gak benar nih Orang kaya langsung, wah, biarpun ngantuk, hilang ngantuknya. ah Dia darang orang naik sepeda. Sebab aja. lantar aja. Yang dikhawatirkan semacam itu, rusak iman itu. Jadi Allah yang mengharap kepada dunianya, rendah orang itu. Makanya kita dekat dekat dengan orang fakir, orang tak mampu, itu mengundang orang kaya. Maka orang kaya yang dikirim kepada kita itu pilih ada Allah. Kalau kita tawasul dengan orang lemah. Kalau Anda punya hajat besar datang ke yatim, fakir, orang sakit, tiba-tiba ya, Allah akan mengirim orang kaya ikhlas tulus. Jadi itu mujarab, dilakukan oleh di para guru-guru mulia dan kita seperti kita niru. Dan ternyata kemarin kita punya kita kedatangan seorang guru mulia, saya Muhammad Athiyah. Setelah kita berlibur, bukan berlibur di sini pun berliburnya ulama itu aneh ya dipikir beli mau ngapain itu rupanya nginep, gak pernah mau keluar nginep di mana di daerah mana, di Bandung sini, tempat yang dingin dari dari luar negeri, dari Arab sana datang ke sini, di Bandung sini di Bandung sini seminggu seminggu ya, seminggu lebih itu cuma di kamar, baca buku, belajar nulis, oh kira ini mau rekreasi mau kemana begitu ya cuma nak pindah tempat, hanya cari suasana untuk untuk nulis dan mentesah beberapa bukunya, ya kita yang beruntung kita mendampingi beliau bisa belajar banyak pindah ke Kuningan kemudian di Kuningan waktu itu ada sedikit nyamuk kerana banyak nyamuk akhirnya pindah ke Cirebon setelah pindah Cirebon 3 hari sebelum pulang itu ngomong kepada kami tolong jadikan orang fakir orang-orang yang berapa? seberapa adanya? Nah, akhirnya itu ya sudah kita cari dan rupanya beliau tidak mau memanggil saja enggak teka kita datang keliling dua hari Tiga hari saya keliling dengan beliau Jatuh orang fakir Selama ini subhanallah Akhirnya kita lebih banyak tahu orang fakir Selama ini Orang fakir yang kita ketahui hanya terbatas Ini orang cacat di sana, Orang sakit di sini. Gara-gara kemarin Karena beliau kan duitnya gede Jadi kelilingnya bisa lebih luas <laughs> Kalau kita kan receh baratnya begitulah. Beliau duit gede tahu orang dapat ada yang dua juta Jadi ngasih ruang Dua ratus dolar Dua juta Tiga juta Jadi bagi-bagi duit Pada orang fakir itu Kita keliling nemeni beliau Subhanallah ada orang yang pipisnya di situ, ya. buang empuknya di situ. Karena anaknya kerja. Kalau empuk di situ bayarit nanti sampai kalau anaknya datang baru di bersihin. Nangis, melihat ya. nangis. Ada kerja begini? Saya berkata, beliau tidak berkata. Mungkin tetangganya juga sibuk ya. Tetangganya juga sibuk mungkin. Maka bilang anaknya sibuk. Masuk akal anaknya sibuk karena mencari nafkah untuk ngasih makan dia. Kita menemukan orang seperti itu. Sampai terakhir duitnya masih ada. Lihat akhlaknya orang orang seorang itu. Duit masih ada. Di mana lagi? Ya Sheikh. Antum besok itu mau berangkat. Daripada Antum capek. Jangan. Biar diundang saja. enggak apa-apa kalau orang disuruh ke sini. Apa anda kurang ajar saya? Apa anda kasihan mereka? Hanya ambil duit saja. Apa harus kedatangan? Sheikh? Mendatangkan orang. Dia ngomong begitu. enggak ya, Syekh. Karena yang datang ke sini paling nanti. yo jamaah Dia senang. Mau ketemu ulama, senang. Jangankan kok dikasih duit. Tidak dikasih duit pun dipanggil, senang. Mikir. Biu. Mikir ke dalam keluar lagi. Ya sudah, kalau mendorak ente seperti itu, panggil saja. Kita panggil sisa orang-orang. Yang enggak bisa datang, datang. Dia kumpulin berapa orang. Ya sih, ada 1 juta, ada 2 juta, 1 juta. Haji, akhlaknya orang mulia. Tidak duit saja. Lho. Mestinya kan jangan dipanggil. Sini, kasih duit. Ketika begitu ya. Mikir nih, apakah enggak kurang ajar saya kalau manggil dia? Allah. Gak apa-apa mereka datang ke sini. Gak apa-apa ya Sheikh, gak apa-apa. Mereka melihat antum saja, senang. Salaman aja sudah kayak dapat rezeki apa. Ya sudah kalau memang begitu, Allah. Akhirnya kita tanya muridnya, apakah gini kerjanya Sheikh itu tidak masuk satu tempat, kecuali melakukan seperti itu. Bukan minta duit, Allah bagaimana ahli surga, wali itu kayak apa sih kalau tidak begitu dia pun tidak kelihatan terbang di awang-awang kalau sudah kumpul dia sholat saja. kalau di kamar dia hmm. sholat baca Qur'an, sholat, baca Qur'an tidak pernah ngomong kotor tidak pernah kau sinetron, tidak pernah macam-macam ini loh wali, guyonan, tidak pernah guyonannya guyonan syari guyon yang cerita yang asli cerita lucu sama kita tapi tidak ada pelanggaran, tidak ada corok dan sebagainya lihat ini, guru seorang guru mulia dan dia punya universitas namanya uliat Universitas Ibn Syafi'i yang ada di Yaman kita akan mengirim tujuh anak kita kepada beliau nah ini lo maksud kami itu akhlak ngasih duit saja mikir saya boleh tak sentuh ya Allah <laughs> ngasih duit nah ini mikir lah kan. jadi tawabduk kepada orang kaya itu bisa dipangkas dengan cara dengan orang pelarat pun kita bawa duk maka nanti kita harus selamat ini maka yuk kita sering datang kepada orang fakir orang yang tidak mampu kita datang mujarrab betul subhanallah kalau kita punya hajat pun begitu mujarrab kalau kita hajat datang kepada orang fakir orang sakit, orang pelarat, orang tidak mampu oh, akan digambul oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik kedua yang kedua adalah taubat subhanallah jadi orang bertobat itu tobat yang sesungguhnya itu merasa bahwasanya dosa itu teramat besar. Ia ya, menjadi dia itu benar-benar kalau teringat dosa itu betul-betul bergetar hati, betul-betul itu sesuatu yang berat. Kalau sederhana begini ya, orang tobat itu orang yang kapok. Tobat. Misalnya kita punya kerjaan. Punya gaji sebulan 3 juta. Biasanya karena manajemen ekonomi kita rancu. Itu biasanya kita ngambil dulu di warung, ngambil, ngambil, dicatat ya. Itu kan rancu paling akhir giliran bayarinya pusing saya dulu pernah begitu. Jadi enak kalau ngambil di warung enak, catat. Catat, catat, catat. Akhir bulan habislah gaji digaji juta pun habis ya. Kita harus bayar listrik, bayar utang, gaji 3 juta, tak satunya diambil. Eh, tasnya bolong. Duitnya hilang Nyesel mah tidak. So anjir sih ya Allah, 3 juta ini gaji satu-satunya jatuh lagi. Kira-kira kita ingat tas itu marah enggak? Ini gara-gara tas ini, tas di mari benar enggak Apakah mungkin ngambil gaji berikutnya pakai tas itu lagi? Ya enggak mungkin, nyesel tuh kayak begitu loh maknanya. Gara-gara ini Allah, kok tas ini noh. Ya udah jadi nyesel tuh kayak gitu. Kalau ingat tuh langsung itu urusan duit cuma 3 juta benar. -benar. Bagaimana dengan dosa yang hukumannya besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka. Tawabat yang sesungguhnya adalah ada penyesalan di dalam hati. Adapun ibadah itu. Memang diperintahkan. Kejelekan yang kita lakukan. Tidaknya. Diikuti dengan kebaikan. Maka kebaikan akan menghapus. Itu sudah otomatis. Kebaikan itu akan menghapus kejelekan yang kita lakukan. Seperti itu wa'idahnya. Kebaikan yang serius. Kebaikan yang ikhlas. karena Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun pahala yang tadi kata Allah bahkan memberi pahala, sudahlah cukup kalau sudah dihapus dosa itu luar biasa. Permasalahan kita itu kalau punya dosa lalu kita harus nyangkut di neraka jahannam, naudzubillah. Yang menjadi masalah. Sehingga para sahabat-sahabat Nabi pun lihat padahal beliau ahli tobat masih menyesal. Jadi tobat, tobat, tobat, tobat. Menyesal, menyesal, menyesal. Dan hakikat tobat adalah ada penyesalan di dalam hati, berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Jadi kalau ingat dosa seperti itu Secara otomatis, nah itu otomatis Buah daripada penyesalan itu Takut murka Allah Maka akan meningkat ibadahnya Secara otomatis itu Dengan Allah, itu otomatis Dengan manusia saja orang terprogram Kalau kita melakukan kesalahan kepada orang tua Sementara kita berharap Setelah kita minta maaf, kita akan banyak Berbuat baik untuk orang tua kita Nah ini orang tua, manusia, dengan Allah pun begitu otomatis itu Orang menyesal. Lalu katanya tobat. Tapi tidak banyak tambah ibadah. Tawbat. Saya tobat. Ya Allah menyesal. Ibadah tidak tambah. Dosa masih dilakukan. Ini tanda bohong tobatnya. Kalau nanti kepleser lagi. Mungkin. Orang bertobat kepleser lagi. Tapi nyesal lagi dia. Menangis. Tapi bukan dosa yang direncanakan. Tidak dapat astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Masih ingat astagfirullahaladzim besok lagi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim besok lagi. Biarpun tidak diungkapkan dengan anak-anak orang astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim tobat katanya tobat dari zina atau tobat dari mabuk astaghfirullahaladzim saya masih ingat dia apa yang dilakukan atau mungkin berencana biar pun terlintas di benaknya bohong itu. dan Allah maha tahu apa yang ada di hati kita baik seperti itu ya jadi tanda tobat itu ada penyesalan dan betul itu tanda yang nyesal jadi sampai begitu merasa besar dosanya sudahlah cukup ya Allah dengan amalku ini semoga haput itu sudah cukup mengatakan begitu sudah sangat cukup Biarpun Allah maha kasih, Allah maha kasih. Sudah ya Allah, semoga amal baikku ini menjadi sebabku hapus dosaku ya Allah. Allah tetap ngasih bahan. Allah alam di Ibu satu saja dan waktu ditutup setelah ini. disampaikan disampaikan mohon-mohon salam warga mic dipencet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menangis secara umum Jika tidak dibuat-buat Maka tidak membatalkan Salat biarpun sampai Terseduh-seduh Seperti keluar huruf Tapi orang yang pura-pura nangis batal. batal Karena keluar huruf Tapi kalau orang menangis Tanpa disadari karena membaca ayat neraka lalu dia menangis atau tidak membatalkan dan itu disepakati oleh para ulama maka dikatakan bahasanya yang membatalkan sholat adalah keluar huruf yang bukan dari bacaan dikir termasuk dehem batuk nangis tapi yang dibuat-buat tapi <tuh> kalau gatel betul <tuh> atau tiba-tiba datang batuk namanya batuk kan bisa ya gak apa-apa tapi kalau tinggal batuk-batuk apalagi na'udzubillah kadang-kadang guyonan ada orang lewat batuk menangis dan betul bukan dibuat-buat nangisnya itu sama kalau kita nangis dibuat-buat batal lah ya itu bismillahirrahmanirrahim baca ayat tapi kalau dibuat-buat Allah tahu bohong batal tapi kalau tanpa disadari Tidak batal Cuma kita harus tahu khusyuk Kalau ayatnya cerita tentang nerak, Tentang surga lah kok ingat dosa Kalau maksudnya ingat dosa Ya Allah Takut dengan dosaku enggak bisa masuk surga Mungkin bisa nangis Mungkin Jadi buahnya Namanya khusyuk adalah Buah daripada Sadarnya dia waktu membaca ayat Misalnya Ayatnya berbicara tentang Misalnya ayat berbicara tentang penciptaan Allah, langit apa yang duril bil kaifa lasamaika furifat. Lihat, ayat berbicara tentang suruh kita tafakur tentang alam. Tak tahu tanya ingat ingat neraka, ya enggak khusyuk. Kalau bicara tentang ini, kita mengkhayal tentang yang yang lainnya. Jadi itu, jadi khusyuk itu adalah menghayati makna yang dibaca. Kemudian kan buah daripada ini kok sampai menangis maka itu tidak apa, apa tidak ada masalah dan tidak membatalkan tapi bukan orang menangis pura-pura menangis kalau menangis menangiskan sendiri untuk latihan menangis agar hati kita lembut di luar sholat bukan di waktu sholat dan ingat Sayyidina Umar Menata mengatakan dan ada yang mengatakan adalah riwayat dari Nabi ada yang mengatakan maukum ada marfu mengatakan, mengatakan, mengatakan, mengatakan, mengatakan, mengatakan. mengatakan masalahnya kalau kamu tidak bisa menangis tabah kau berusaha untuk menangis saat berdoa itu upayakan untuk bisa menangis kalau tidak bisa tangis-tangiskan dirimu itu penting tapi itu di luar salat. Kalau di dalam salat, jangan. Jadi tangis itu bila-bila datang waktu salat. Ada orang salat Allah, baca salat, terhenti terputus. Karena ingat mereka. Wa minkum mereka. Putus. Ingat, ini cerita orang, harusnya berang mustaqim. Allah. Tidak bisa melanjutkan. Sampai suatu ketika ada minas salih, tidak bisa melanjutkan. Mau mulai lagi, terputus lagi. Sampai lama salatnya. Nah, ini mungkin tapi bukan dibuat-buat. Kalau eksem saja, narsa jadi imam, suara sangat bagus, saya akan niru imam yang suka nangis tuh. Takal salatnya, <tuk> ya. Dan Allah Maha tahu itu semuanya. Jadi kita bukan berpura-pura, karena Allah baik ini saja. Mari kita tutup dengan doa aja, kan lupa. Diundang nanti Insya Allah untuk bulan depan pengajiannya dipindah di Cirebon, karena mendekati acara besar di Cirebon. Tanggal 28 Desember di sini kan mesinnya 25. 25 Desember tapi tanggal 28 Desember itu acara majlis tahunan jadi kayak silaturahmi nasional ya. teman-teman yang dari mana-mana dari Jawa Timur Jawa Tengah Bandung Bogor nanti pada datang di acara kalau bisa ada tim di sini membuat rombongan 2 bis kayak 3 bis jadi untuk adagar tahu al-bahjah dari dekat hari ahad pagi, mulai jam 7 sampai jam 11 siang acaranya nanti ada tausia ada baca nasyid ada ya acara-acara semacam ini paling tidak kita ya acara tahunan termasuk bahawa suami yang enggak pernah mau ngaji barangkali dengan melihat keadaan semacam itu lalu tergugah untuk ngaji bawa istri yang malas ngaji mungkin dengan begitu dia akan terbawa untuk ngaji bawa anak-anak bawa rombongan itu ke sana insyaAllah tanggal 6, 6 Rabiul Awal atau 28 Desember bawa rombongan nanti insyaAllah kalau tidak naik mobil sendiri-sendiri datang ke sana nanti gampanglah nanti Al-Bahjah jadi tanya tim insyaAllah kalau hari Ahad pas hari itu Cuman bang, berangkatnya Sabtu kalau bisa. Atau malam jam 3 dari sini, atau jam 2 dari sini atau habis Isya. Sampai di sana setelah itu acara selesai bisa pulang. Baik itu. Kemudian jangan lupa majelis-majelis yang bisa diikuti. Setiap Ahad pagi barangkali kalau ada orang pengen kunjungan, ziarah ke ke Cirebon, tipaskan saja pas menemui Ahad pagi atau Sabtu pagi itu ada majelis di pondok pesantren. Kalau Sabtu pagi tafsir Kalau Ahad pagi hadis Nabi SAW Biar sambil penyelam minum air Berjalan untuk mendapatkan banyak hal ya. Kemudian jangan lupa juga Ada pengajian yang bisa diikuti Dan tolong sampaikan kepada yang lainnya Setiap Senin pagi di MNC TV Siraman Kolbu Mulai jam 5 sampai jam 6 Itu siaran langsung Mohon diinformasikan kepada yang lainnya Yang kebetulan mereka juga pengangguran Kecuali bagi mereka yang sudah punya majlis dikir Majelis pengajian dilanjutkan saja ya. Nah, kan, tapi kalau belum ada Yuk kita belajar bareng-bareng Untuk melanjutkan majelis kita malam ini Jangan pengajian hanya sebulan sekali Ini terlalu sedikit Alhamdulillah ada media-media yang bisa menyambungkan Kita selalu terahmi nasional itu juga Dengan MNCTV mungkin bisa ikut Pengajian rutin nanti insyaAllah Setiap Senin pagi jam 5 sampai Jam 6 Ini saja mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirbilalamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allah marhamna wa la tu'anzinna wa mumsurna wa taqdurna Ma'afinna wa la tumurinna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa taqdur'alina Innaka alakul syayang bila Allahumma ya Allah Ya Allah, ya Allah muliakan kami ya Allah Muliakan kami di dunia dan di akhirat Muliakan kami di dunia dan di akhirat Ya Allah, kami, ya, Allah. Kami, ya Allah Muliakan keluarga kami, muliakan anak-anak kami Kami mohon, jaga ya Allah kami ya Allah Jaga kami ya Allah Jauhkan kami dari segala yang membahayakan untuk kami. Jaga kami dari malapetaka di dunia dan di akhirat. Ya Allah. Ya Allah. Bersihkan hati kami dari segala macam penyakitnya. Bersihkan hati kami dari dengki kepada sesama kami. Bersihkan hati kami dari kesombongan. Ya Allah. Sombong, Ya Allah. Jauhkan dari hati kami. Agar kami bisa menghormati orang yang harus kami hormati. Dan berikan kepada hati kami kasih sayang. Agar kami, kami bisa berkasih sayang dengan orang yang harus kami kasih sayang. Ya Allah. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga tanggakan. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Ya Allah. Jauh dari fitnah perselisihan Ya Allah. Kami mohon jika ada di antara yang hadir di tempat ini. punya permasalahan dalam keluarganya, Ya Allah. Kami mohon berkat majlis yang mulia ini. Selesaikan permasalahan itu, Ya Allah. Gantilah dengan kebahagiaan, Ya Allah. Gantilah dengan keindahan, Ya Allah. Engkau sungguh maha kaya. Dan bagimu sangat mudah, Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah yang Maha Tahu kami, yang sebidang rizkinya lapangkan Ya Allah dengan rizki yang halal penuh berkah Ya Allah dan cukupkan kami dengan yang halal Ya Allah sehingga kami tidak butuh dengan yang haram, rizki yang halal, pasangan yang halal, semua yang halal Ya Allah sehingga kami tidak butuh lagi dengan yang haram Ya Allah, yang haram Ya Allah jauhkan kami dari yang haram dan kami mohon Ya Allah anak-anak kami jaga mereka semua Ya Allah Maha Tahu tentang kami dan anak-anak kami, anak-anak kami dimanapun mereka berada jaga mereka Ya Allah Maha Tahu siapa mereka, di mana mereka Ya Allah. Jaga-jaga mereka, Ya Allah. Lindungi mereka, Ya Allah. Muliakan mereka, Ya Allah, di dunia dan di akhir. Dan yang belum menikah, mudahkan mereka, Ya Allah. Untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan mereka. Dan kirimkan kepada mereka kelak pasangan orang-orang yang kau cintai. Yang kau muliakan. Yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan ampuni dosa kami semua, Ya Allah. Jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa kami, Ya Allah. Engkau maha tahu, Ya Allah. Sebesar apa pun dosa kami, Ya Allah. Engkau sungguh maha pengampun, Ya Allah. Maka ampuni dosa kami. Jangan sisakan sedikit pun, Ya Allah. Dari dosa-dosa kami, Ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu, Ya Allah. Ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah. Tetangga kami, bantu kami, semua yang bersama kami, ya Allah Ampuni mereka semua, ya Allah Dan kami mohon berikan kepada kami semua keikhlasan Semua yang berjuang bersama kami dalam berdakwah, ya Allah Apakah yang ada di sini, di Cirebon, dimanapun mereka berada Kami mohon berikan kepada mereka semua keikhlasan, keikhlasan, keikhlasan, ya Allah Jangan sampai kebaikan yang mereka lakukan Tidak bisa mereka lihat kelahan di surga, ya Allah Kami ingin mereka, ya Allah Kau muliakan, ya Allah Kembalikan kebaikan yang mereka lakukan kepada mereka dan keluarga mereka ya Allah dan anak keturunan mereka semua panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua husnul khotimah ya Allah berikan kepada kami semua husnul khotimah ya Allah mati dalam keadaan iman ya Allah iman iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ya Allah ucapan kami di akhir hayat kami ikhlas saat kau hendak mencabut nyawa kami ya Allah kami mohon hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha Allah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fiddunya hasanah ya hasana, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala, ala sayyidina Terima kasih mohon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.